Surah al Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Alif Lam Mim Alif Lam Mim Zalikal la raiba fih Hudan lil muttaqin Kitab Al-Quran ini Tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib Melaksanakan sholat Dan menginfakkan sebagian rezeki Yang kami berikan kepada mereka dan mereka yang beriman kepada Al-Quran Yang diturunkan kepadamu Muhammad Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka.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 dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih. Karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab. Sesungguhnya. Kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka Berimanlah kamu Sebagaimana orang lain telah beriman Mereka menjawab Apakah kami akan beriman Seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman Ingatlah Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal. Tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung. Dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya... Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka Dan membiarkan mereka dalam kegelapan Tidak dapat melihat Mereka tuli, bisu dan buta Sehingga mereka tidak dapat kembali atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit Yang disertai kegelapan, petir dan kilat Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya Menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya kadul buruk ya xtafu abusarahum kala fihi wa ida azlam alayhim qamu walau sha Allah la dahab bismaghim wa abusarhim inna ala kulli shayin qadir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki. Niscaya dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya ayyuhannasu'budu rabbakumul rabbakum khalatakum wal ladhina min qabilikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dia lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu Dan langit sebagai atap Dan dia lah yang menurunkan air hujan dari langit Lalu dia hasilkan dengan hujan itu Buah-buahan sebagai rezeki untukmu Karena itu Janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba Kami Muhammad Maka buatlah satu surah semisal dengannya Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah Jika kamu orang-orang yang benar Jika kamu tidak mampu membuatnya Dan pasti tidak akan mampu Maka takutlah kamu akan api neraka Yang bahan bakarnya manusia dan batu Yang disediakan bagi orang-orang kafir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 dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Bahawa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.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 sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk Atau yang lebih kecil dari itu Adapun orang-orang yang beriman Mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan Tetapi mereka yang kafir berkata Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini Dengan perumpamaan itu Banyak orang yang dibiarkannya sesat Dan dengan itu Banyak pula yang diberinya petunjuk tetapi tidak ada yang dia sesatkan Dengan perumpamaan itu Selain orang-orang fasik Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Setelah perjanjian itu diteguhkan Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah Untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi Mereka itulah orang-orang yang rugi Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Padahal kamu tadinya mati Lalu dia menghidupkan kamu Kemudian dia mematikan kamu Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan dia... Maha mengetahui segala sesuatu. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa. Wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa Dan ingatlah Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, Sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dia Allah berfirman: Wahai Adam Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu Setelah dia, Adam menyebutkan nama-namanya Dia berfirman Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan Dan apa yang kamu sembunyikan Dan ingatlah Ketika Allah berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka mereka pun sujud kecuali Iblis Ia menolak dan menyombongkan diri Dan ia termasuk golongan yang kafir Wa ya ya Adamuskun anta wa zawjuka aljannata Wakula minha ragadan haisu shi'tuma Haisu shi'tuma wa la taqraba hadih syajarata Fatakuna minal zalimin Alhamdulillah dan kami berfirman, Wahai Adam, Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi, Janganlah kamu dekati pohon ini, Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana surga dan kami berfirman turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. min rabbih kalimat fa tabe alaihi innahu huwat rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat. Maha penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka Barangsiapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya bani Israil izkuru ni'mati allati Israel, yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan Yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah solat. Tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu mereka yang yakin. Bahawa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya bani Israel, wa Wahai bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari. Ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya. Tidak diterima. Dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu. Merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah. Ketika kami membelah laut untukmu. Sehingga kamu dapat kami selamatkan. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu Agar kamu bersyukur Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan Agar kamu memperoleh petunjuk Faqtulū anfusakum dhalikum khairul lakum 'ind bar'ikum fatāba innahu huwat tawwabur rahim Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Wahai kaumku kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan Dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu Mereka tidak menzalimi kami Tetapi justru mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Wa idh qulnudkhulu hadhihi minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul babasujjada wadkhulul babasujjada wa qulu hittatan naghfir lakum khatayaakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman masuklah ke negeri ini Baitul Maqdis Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk Dan katakanlah Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik. Wa ith istaqamusa liqaumihi fa qul idrib bi'asaka fajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasi kulu washrabu min rizqillah wa fil ardi mufsidin. Dan ingatlah Ketika Musa memohon air untuk kaumnya, Lalu kami berfirman, Pukullah batu itu dengan tongkatmu, Maka memancarlah daripadanya dua belas mata air, Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi,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 قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله dan ingatlah ketika kamu berkata Wahai Musa Kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami Agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur Mentimun Bawang putih Kacang adas Dan bawang merah Dia Musa Menjawab Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk Sebagai ganti Dari sesuatu yang baik Pergilah ke suatu kota Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Hal itu terjadi kerana mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar. Yang demikian itu, kerana mereka durhaka dan melampaui batas. Inna alladhiina amanu walladhiina haduwan nasara wasabiina man amana billahi walyaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum fala hum sesungguhnya orang-orang yang beriman orang-orang yahudi orang-orang nasrani dan orang-orang sabianin siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan mereka mendapat pahala dari Tuhannya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung sinai di atasmu seraya berfirman pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya Agar kamu bertakwa Kemudian setelah itu kamu berpaling Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Pasti kamu termasuk orang yang rugi ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, Jadilah kamu kerak yang hina. Faj'alnaha nakalan lima bayniha wama khalfaha wamaw'idhatan lilmuttaqin Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa Wa id qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara Katakan, "Apa yang kamu katakan?" Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Dia, Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah." agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, Bahawa sapi betina itu, Tidak tua dan tidak muda, Tetapi pertengahan antara itu, Maka kerjakanlah, Apa yang diperintahkan kepadamu. Al-Fatihah mereka berkata Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami Agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya Dia Musa menjawab Dia Allah berfirman Bahawa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, nisyaaya kami mendapat petunjuk dia musa menjawab dia allah berfirman sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sehat dan tanpa belang. Mereka berkata. Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya. Dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah. Ketika kamu membunuh seseorang Lalu kamu tuduh menuduh tentang itu Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan Lalu kami berfirman Pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati Dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti Wa inna minal hijjaratina ma ya tafajjaru minhul Wa inna minha lama yashyakkaku fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyiatin lah. Wa ma allahu bi amma ta'amalun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Sehingga hatimu seperti batu. Bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu Pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya Ada pula yang terbelah Lalu keluarlah mata air daripadanya Dan ada pula yang meluncur jatuh Kerana takut kepada Allah Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan Afatatma'una an yu'minu lakum Waqadikana fariqun minhum yasna'una kalama Thumma yuharrifuna Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu Sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah Lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya Padahal mereka mengetahuinya Wa idha laqulladhina amanu qaluu amanna dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman... Mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Dan tidakkah mereka tahu, bahwa Allah mengetahui. Apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan Dan di antara mereka ada yang buta huruf Tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri Kemudian berkata ini dari Allah Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat Waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah Qul attakhaztum inda Allahi ahdan falan yuklifallahu ahdah dan mereka berkata, Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui dalangan kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khatiatuhu fa ulai'ik fa ulai'ika ashhabu bukan demikian barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal di dalamnya Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Mereka itu penghuni surga mereka kekal di dalamnya wa idh akhadhna mitha qawmi isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wa dhil qurba wal yatama wal masaakin wa qulul lin nasi husna wa qulul lin husna wa aqimus salata wa atuz zakata dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel Janganlah kamu menyembah selain Allah Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari. Kecuali sebagian kecil dari kamu. Dan kamu masih menjadi pembangkang. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji kamu. Janganlah kamu menumpahkan darahmu. Membunuh orang Dan mengusir dirimu Saudara sebangsamu Dari kampung halamanmu Kemudian kamu berikrar Dan bersaksi Thumma antum haulai Taqtuluna anfusakum Watukharijuna fariqa Watukharijuna fariqan Minkum Min diarihim Tazaharuna alaihim Bil-ithmi wal-uduan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 kemudian kamu Bani Israel, membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan Kamu tebus mereka Padahal kamu dilarang mengusir mereka Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, taurat, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu Selain kenistaan dalam kehidupan dunia Dan pada hari kiamat Mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya. Dan mereka tidak akan ditolong Walaqad aatayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihil rusul wa aatayna Isa bin Maryama al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum dan sungguh kami telah memberikan kitab taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan rohul kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan Dan sebagian kamu bunuh Dan mereka berkata Hati kami tertutup Tidak Allah telah melaknat mereka Karena keingkaran mereka Tetapi sedikit sekali Mereka yang beriman dan setelah sampai kepada mereka... Kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu. Mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. فَإِنْ اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ مَنْ أن يَكْفُرُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Walaupun mereka beriman kepada apa yang diturunkan Allah, mereka berkata, "Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, tetapi mereka mengingkari apa yang berada di sebelah kanan dan dan apabila dikatakan kepada mereka Berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah al Quran Mereka menjawab Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya Padahal Al-Quran itu adalah yang hak Yang membenarkan apa yang ada pada mereka Katakanlah Muhammad Mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah Jika kamu orang-orang beriman Dan sungguh Musa telah datang kepadamu Dengan bukti-bukti kebenaran Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang zalim. Wa ida akhazna mithaqakum wa rafa'na fauqakum uttura khudu maa aataynakum bi kuwatin wasma'u. Qalu samihna wa asayna wa usyribu fi kulubihim ul'ijilabi kufrihim.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 dan tersapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, Maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Wala tajid annahum ahrasa an-nas 'ala hayatihim wa min alladhina asharakū yawaddu ahaduhum law yun'a an-nar falasana wa ma huwa bimuzahzihihī min al-'adhābi an Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi. Manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur seribu tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Qul maa nka n jibril fa inna hu ala qalbik b i dzni allah bayna yadaihi wa hudoo wa bu shraal lmu minin. قت كله محمد. menjadi musuh Jibril maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan izin Allah membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat malaikatnya rasul rasulnya nya Jibril dan Mikail Maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji sekelompok mereka melanggarnya sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman Walamma ja'ahum rasulun min 'indi Allahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung seakan-akan mereka tidak tahu. Wattaba'u ma tatlu syaitinu ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman wa lakinna syaitinu kafaru yuallimunan nasa al-sihra <Sessizuk> yuallimunan nasa al-sihra wa ma unzila alal malakaini bibabila haruta wa marut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 dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya Kecuali dengan izin Allah Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan Dan tidak memberi manfaat kepada mereka Dan sungguh mereka sudah tahu Barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka Yang menjual dirinya dengan sihir Sekiranya mereka tahu dan jika mereka beriman dan bertakwa Pahala dari Allah pasti lebih baik Sekiranya mereka tahu Ya ayyuhalladhina amanu La taqulu rahina waqulun Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan, roa'na, tapi katakanlah, unzurna, dan dengarkanlah dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ma ya waddhul ladzina kafaru min ahli alkitab wa lan mushrikin ay yunzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu birahmatihim man yasha wallahu dzul fadhli al'azim Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki dan Allah pemilik karunia yang besar. Mana sakih ayat atau nusha nabi kahir minha atau mithlaa alam talem anallah ala kuli shayin qadir ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya tidakkah kamu tahu bahawa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Alam Tahu An Allah Luhumulku Sembahat dan Bumi. Walaupun Tidakkah Kamu Tahu Bahawa Allah Memiliki Kerajaan Langit dan Bumi dan Tidak Ada Bagimu Pelindung dan Penolong Selain Allah. Ataukah kamu hendak meminta kepada rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu barang siapa mengganti iman dengan kekafiran maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ banyak di antara ahli kitab menginginkan Sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman Menjadi kafir kembali Karena rasa dengki dalam diri mereka Setelah kebenaran jelas bagi mereka Maka maafkanlah dan berlapang dadalah Sampai Allah memberikan perintahnya Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan laksanakanlah sholat Dan tunaikanlah zakat Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan Untuk dirimu Kamu akan mendapatkannya Pahala di sisi Allah Sungguh Allah maha melihat Apa yang kamu kerjakan Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata Tidak akan masuk surga Kecuali orang Yahudi dan Nasrani Itu hanya angan-angan mereka katakanlah tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik dia mendapat pahala di sisi tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati waqalatil yahud laysat in nasara ala shay waqalat in nasara laysatil ala shay wa hum yatluna alkitab Kedalikah, kata orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan, dan orang-orang Nasrani juga berkata orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka memajak kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنَ مَنْ عَمَسَ جِدَ اللَّهِ أَيُّ ذَكْرٍ فِي هَزْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَاءَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَيَّ يَدُخِلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat dan milik Allah timur dan barat ke kamu menghadap di sanalah wajah Allah sungguh Allah maha luas maha mengetahui dan mereka berkata Allah mempunyai anak Maha suci Allah Bahkan miliknya lah Apa yang di langit dan di bumi Semua tunduk kepadanya Dzat langit dan bumi, dan Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" maka jadilah sesuatu itu dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu hati mereka serupa sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin inna arsalnakabil haqqi basyiran wanadhira wala tusalu an ashabil jahim sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka wala tardha 'anka al-yahud wa lan-nassara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda Allah huwa al-huda wa lain ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi malaka dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri Kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barangsiapa ingkar kepadanya.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 Dan takutlah kamu pada hari Ketika tidak seorang pun dapat menggantikan Membela orang lain sedikit pun Tebusan tidak diterima Bantuan tidak berguna baginya Dan mereka tidak akan ditolong Wa idh bitala'i ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahu qala inni ja'alukal linasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdudh Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu dia melaksanakannya dengan sempurna Dia Allah berfirman Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, Dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, Benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Wa idh ja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna, Wa attakhidu min maqam Ibrahim musalla. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, Persihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf orang yang itikaf orang yang ruku dan orang yang sujud wa idz Qala wa Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa Ya Tuhanku jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buahan kepada penduduknya yaitu di mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dia Allah berfirman dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa Ya Tuhan kami terimalah amal dari kami sungguh Engkaulah yang Maha mendengar Maha mengetahui Rabbana waj'alna muslimin lakawamin duriyyatina ummatan muslimatan lakawarina manasikana warina manasikana watub alayna innaka antat tawwabur rahim Ya Tuhan kami jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sungguh, engkau lah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Tuhan kami... Putuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh, engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Waman an millati Ibrahim illa man safiha nafsa, walakad istafaynahu fid dunya, wa innahu fil akhirat lamina assalihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim Hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri Dan sungguh Kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini Dan sesungguhnya di akhirat Dia termasuk orang-orang saleh Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim Berserah dirilah Dia menjawab Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan Muslim. <tuh> Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menyebut Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. laha ma kasabat walakum ma kasabtum wa la ya'malun. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu, apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata, Jadilah kamu penganut Yahudi dan Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. والاسباط وما kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan kami berserah diri kepadanya maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani sungguh mereka telah mendapat petunjuk tetapi jika mereka berpaling sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad Terhadap mereka dengan pertolongannya Dan dia maha mendengar Maha mengetahui Sibghat Allah Wa man ahsanu min Allahi Sibghatan wa nahnu lahu abidun Sibghat Allah Siapa yang lebih baik Sibghatnya daripada Allah Dan kepadanya lah kami menyembah Qul atuham jūnanā li-llāhi wa huwa rabbunā dengan kami tentang Allah padahal dia adalah tuhan kami dan tuhan kamu bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani Katakanlah kamukah yang lebih tahu atau Allah dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu